Наистина е една необичайна учебна година. Каква беше тя за украинските деца в България? Какво е предизвикателството да си ученик, но и учител в времената на война и далече от родния си дом? Много ми е приятно да кажа добър ден на три украински ученички. Това са Ярослава, Парамей, Арина Бородей и Марта Стоянова. Здравейте, момичета. Здравейте. Здравейте. Как, както и на тяхната учителка, Любов Енчева. Здравейте, Любов. Здравейте. Украинския образователен център с помощта на фундация Ситуационен център Отворени врати. Там е украинското училище. Училището на украинските беженци на децата, които не могат да учат в родните си класни стаи. Позволете ми да започна с най-малката тук в студиото. А, и разб... разбирам, че това е всъщност Ярослава, нали така? Ярослава, кой клас си? А, аз съм от а, трети клас. Трети клас, сега ще бъдеш четвърти. А от къде си? От коя част на Украина? От Одеса. От Одеса. С какво тази учебна година е различна от предишната? Нека така да попитам, може би, Арина. Арина като че ли е следващата по възраст, така ли е? Кой клас, да. Арина? Здравейте, аз съм на пети клас. Пети клас? Да. А откъде, Арина, идваш? От Мелитопол от град Мелитопол, Проска област. Мелитопол, Запорижие, това означава на практика, че Мелитопол в момента е все още окупиран. Нали? Да. така? Интересуваш ли се какво става там? Интересуваш ли се какво става в Украина? Или това е много mm. тъжна тема за теб? Mm, не. Не. А може би Любов Енчева да помогне с превода на мой въпрос? Е. Кажа на украински, че ти сумуеш за домом, че, че хочеците би повърнув. Да. Че я е от те безвязки, изридне там М -м. в Мелитополе. Так. Добре, нека така. да го преведем също, а, че иска да се така, върне в западност. Мечта е да, мечтая да се върне в Мелитопол, Има там много роднини и тъгува. И тъгува, това е разбираемо. Това е разбираемо. Марта, а, Марта, вие откъде сте от коя част на Украина? Ага, аз също от Одеса също от Одеса. Ами, нека някой да ми каже какво означава тази необичайна учебна година за вас. Как беше учебната година? А, здравейте, аз се казвам Марта Стоянова. Аз съм от Украина, град Одеса. Завърших седми глас в украинския хаб. Аз много харесвам това училище. Учителите, които правиха всичко за нас, а, за да се чувстваме добре. Първо учих в българското училище, но беше ми много трудно, защото програмите са различни, нови термини, а тук и български учих и своите предмети по украинска програма. Тук в Хаба се е, чувствам като вкъщи. Това е много важно, да се чувства човек в училището, като в къщи. Предполагам, че а, това е и част от методологията в а, украинското училище. Вече обръщам въпроса към учителката Любов Енчева. Колко е важно това, че учители като вас говорят и български, и украински, и че има преподаване и на украински, на основните предмети? да на право от тук. Учителите са всички от Украина, от различни. От Одеса, от различни градове. Одеса, Мелитопол, Николаев, от Запорожа, от Бердянск, от всякъде. Не всички владеят български, но имаме учители, които, както Арина, която преподавателка от неделно българско училище в град Мелитопол. Аз съм преподавател от неделно училище в села Прислав, Запорожка област. Също с ним първия ден в окупация. И децата са точно така най-различни. Има безарабски българчета от Украина. Има от Булча, от Киев, откъде ли няма от цяло от Украина. И около 150 деца. Опитахме се. Са да се почувстват като в своите украински училища. По същата програма, да не изпуснат една година и едновременно да се социализират с българите с България, в България тук, защото които нямат да се върнат, които няма къде да се връщат и ще останат тук, просто да им бъде по-лесно да се вливат в българските училища. Обаче повечето от децата искат да се завърнат в Украина. И за това продължават да учат по украинската програма и всеки. Първо, то се чувстваше как децата искат, просто искат да се върнат. Просто бяха някакви потресени. Но постепенно тук, благодарение на България, че така топло не посрещнаха, благодарение на и госпожа Фандекова идваше, и посолството на Украина, фундацията Отворени врати. Много беше сложно да се открива такова училище, но пак го направиха. Благодарение на е, ЮНИСЕФ, които много ни помогнаха и родителите, и волонтери. Много... Общи усилия направихме за децата, каквото можем да направим. Аз всъщност е много важно това, че а, те оставят и по оставят и по-украинската програма, защото това ги наистина ги връща към познатото към това, което се е случвало в техните родни училища. А, учат обаче и български. Това не е толкова лесно. Разкажете ми, госпожо Енчева, за вас самата. Всъщност, вие владеете много добре български. Аз първоначално помислих, че живеете в България добре отдавна. Дъряви. А, а идват и след... Лета... Просто съм българка. Така се случило, че и майками, и бащами, и и бабами, прадядами, и прабабами. Четвърто поколение съм българка от тунези, които са преселили от Бесарабия в Таврия. Така? От 1991 година, когато Украина стана свободна, беше разрешено на всичките национални муценства да се учат родни язики. Аз тук бях в 89-та и 90-та година на курс в Варна, за да се завърна в своето училище, да се върна и да уча нашите деца, а в Преслав са около 80% българи, които да се запазили онози стар, стар език, български. Добре, много да. хора в а, България, особено в някои политически групи, смятаха, че а, Украина спира изучаването на малцинствени езици. На практика... Не ма нищо, нищо подобно. Ние говорим в Южна на повечето руски. Защото 70 години беше задължено да говорим руски, българския беше забранен. Сега говорите ли с удоволствие руски? Сега се опитваме тук, което направи Путин, точно което направи езикът не е виновен, но ние се притесняваме да говорим, макар че целият живот, живот с ни говорили обаче български е там запазен и от 1991 година започнахме да учим литературен български, открихме неделно училище българско и благодарение на България всичко, там си на всичко и искахме да отбележим вече 10 годишен юбилей на българското училище точно според войната сега с разпръснати, разкъсани, а там вместо украинското и българското знаме сега са закачили руско. Ние чухме и в репортажа, че не всички хора тук в България разбират какво става там в Украина. Имате ли усещането, че политиците ни разбират какво се случва в Украина и че ви подкрепят? Аз сега питам, защото а, има едни много гръмки а, политически формации, които обявяват себе си за български патриотични формации. Също време с това ние видяхме преди време апела от басарабските българи България да помогне и с оръжие на Украина не беше чуто от тази група български политици. Смятате ли, че в България хората разбират какво става в Украина? Повечето хората разбират какво става и обидно е, че полициците много не разбират. Обаче, идваха и подкрепяха, И пак благодарим на България и госпожа Фандъкова. Няколко пъти идваше в училището, виждаше ситуацията, какво е, колко дечица, какво искат. Представители от продължаваме пробяна също бяха... Имахме топла среща с тях. Който с каквото да. може да... Отговаряте ми се с детайл, с факти... А явно виждате и разликата между политическите формации. Това, което да, видяхме, което усетихме, което чувстваме, което от подкрепа, чувстваме подкрепа голямо от ЮНИСЕФ, от посолството нащо, от фундацията, и точно така се обръщахме за някакви учебници по български язик. Сега, много ми е интересно. А, войната още не е приключила и ако а, все още украинските семейства не могат да се прибърят есента, ще има ли а, нова учебна година? Чухме директорката на учебния хъб, Татьяна Салова, която каза, че ще има нужда от финансови средства за да продължите. Разбира щом Тази програма приключи от ЮНИСЕФ, Трябва да търсим обаче родителите, чухте и децата, чухте вчера как всичките готови са да останат в този хаб стига да, се намерят, средства. Стига да се намерят средства за това ще молим за финансова помощ всички, които могат за това да ни помогнат всички хора, които за тези дечица защото аз се сблагувам на последния урок с тях, а те казват не, искаме пак да се срещнем заедно Марта, искаш ли да допълниш нещо? Ха. Може и на украински. А, да, нашият хаб е много важен за нас, защото а, това е трудно, когато ти бягаш от война и наху, м, наху, намираш, намираш uh -huh. в друга държава и ти искаш да учиш... А, в безопасност с своите приятели, украински приятели на украински язик, на твоето роден язик и това е много важно за нас. Добре да завършим с всеки да ми каже най-голямата си мечта. Тази, която става за споделяне. Разбира се. И този път в обратен ред. Ще започнем от учителката, от Любов Анчева, Вашата мечта? Моята мечта... Всичко да свърша. Да остане както беше, да се върнем всички в свободна Украина и да продължаваме живота си там. В обратен ред сега означава Марта, която ще бъде 8 клас. Да, Или така, да. Марта? А, аз също мечтавам да връщам вкъщи, да живея в моят роден град Одеса, да уча в моята училище, къде аз започна 1 клас. И много искам да живея с моите бабо и дядо, които са в Украина сега. Добре, стигаме до Арина. Арина? Аз искам да свърши войната и да живее в Мелитопол. В Мелитопол? Да. В Мелитопол без война, без, да, да. без руски война. Да, да, да. Добре. И най мъничката най-маничката Ярослава. Я, Аз 4-ти uh -huh. Аз искам э, повърна в Украина и свърши война. Аз искам каже э, видеть... Скажи на украински. Побачити мого песика. Э, це собак... собачка, її звати Кнопа. До да світи любимо ту кученце до да свърши тази война и до да свірне фу Одеса през своето. Обаче тук о, о, Ярослава започна и да рисува със своята учителка и вече се направя първа изложба като художничка. О, добре, това е друга тема. Някой път ще поканим Ярослава, за да говорим за нейните картини. Много благодаря за това, че бяхте с а, слушателите на Хоризонт до в а, този миг, в този 1 юни, деня на детето. А, Арина и Бородя, Ярослава, Парамей Марта Стоянова и благодаря и на Любов Енчева, тяхната учителка също от а, таврийските българи. Всички те мечтаят да се върнат в а, свободна и независима и отново мирна Украина. Благодаря ви.